Nem. Hiszap fogom benni? Én csak boldva járok, sajnos kocsmában van nem. Nem! <Színt> Kéfjancsí. Elég! Dia Lajosssal. A Spirit FM 87.6-on és az interneten. Mit lódik már itt?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 Ha nem vigyázol ránk, olyanok leszünk, mi is délkület, s bár a lényeget ha én nem értesznek. soha sem volnék, sohasem lobognék. Mindenféle szélnek haragosabb volnék. Akkor nem lennék boldog, ha kifeszítenének, s nem lennék játéka mindenféle célel. Jó reggelt! Ma a 2020. április 16-a csütörtök van. A pontos idő 5 perccel múlott 7 óra 10. Ami a hőmérsékletet illeti, elhagyta a mínusz tartományt, legalábbis ahol én lakom, ott volt éjszaka. A hegyekben 4-5, itt a síkságon 5-7 fok van verőfény. Tessék! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt. Én a fialaúrral szeretnék majd beszélni, mert van benmod. Igen, igen, Veled tetszik beszélni, már amelyben én fialaúr vagyok, igen. Hát akkor adjon Isten szép jó reggelt! Adjon Isten szép, szép jó reggelt! Majdnem olyanok vagyunk, mint a népmesében, igen. Imádkozzunk és tartsuk száraz a puskapot. Igen, de ez általában így van, tehát ez április 16-án nincs másféleképpen, mint 15-én volt, és 17-én lesz. Na, én azt szeretném mondani, hogy lehet, hogy most olyat fogok mondani, amit, amit amitől én abszolút hülyének fogok látszani, de nekem az a véleményem, hogy rettenetesen tájékozatlanok vagyunk. De ez életően. mindig így van, tehát ez 15-én is így volt. Azt mondjam, ha elmondja, hogy miért telefonált, akkor fogok tudni önnel beszélgetni, ha nem, akkor megmaradunk két külön vonalom. Arról van szó, hogy, hogy itt van ez a vírus, és inf nincs elég információja az embereknek, mert néha azt hallja az ember, hogy két-három-négy óra alatt a vírus elpusztul. Nagyjából 3-4 percünk van beszélgetni, aztán felhívom azt a hölgyet, aki már egyszer volt a műsorban, talán kedden. Fél nyolztól Niedermüller Péter 8 órától Gyorgyevics Benedek. és nagyjából 8 óra 25 perctől Bazsó Péter, aki pótolja a tegnapi igazolt hiányzását. Ez a mai program 2020. április 16-án, csütörtökön. Ez a kfj Jancsi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes, a hallgatók, a nézők, a netezők és egyáltalán, valamint Fiala János műsora 14 éve aluljaknak nem felette és csak igen korlátozott mértékben. You're egy olyan műsor, amely a rémi híreket is úgy tudja terjeszteni, hogy azok teljes mértékben a valóság benyomását keltik. Szinte cirkuszi produkció. 061 0877 az elérhetőségem. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Fialód. Érdeklődni szeretnék azzal kapcsolatban, hogy fosztányokat hallottam, sajnos tegnap, tegnap előtt nem nagyon tudtam, hogy mi se lehet hallgatni arról, hogy létrehozott egy alapítványt, ami a Peroid Fejriára szorult, Ebből semmi, szukra, se igaz, ebből semmi se igaz arról volt szó, hogy amennyiben ja. akceptálandó módon, ha ez valamilyen módon egyébként érthető, megszorult helyzetű, valaki fordul a műsorhoz, akkor van egy három tagú grémium, akik egyébként a nézői hallgatói felajánlásokat elosztják. Ez az igazság. Jelentkezni a döröpont, tehát kis D kis R. Pont, Fialajanos, ez a nevem, kukacgmail.com e-mail címmel lehet, névvel és telefonszámmal is természetesen a történetnek a leírásával, kizárlag e-mailben jelezheti valaki a szorultságát, és nagy valószínűséggel számíthat arra, hogy inkognitóját megőrizheti, hangban, képben nem kell megjelennie. Négy perce múlott reggel, negyed nyolc. egy sok autó van az utakon. Én ugye minden nap közlekedem, van összehasonlítási alapon. 195 másodperc van arra, hogy elmondják Bújjukat, bánat, bánatukat Bújjukat, bajukat bánatukat Örömhíreiket Mindazt, ami a szívüket nyomja 061-877-0877 Ma 2020 április 16-án csütörtökön <tos> Mr. performs his read on Saturday at Bishop's Gate. The Hendersons will dance and sing as Mr. Kite flies through the ring. Don't be late, Mrs. K and H is sure the public. Their production will be second to none. And of course, Henry the Horse dances the wall. You good. Like én azt szeretném mondani, hogy a Semír úr nem tud aludni, hogy éjszaka nyújtva törvényt. Hát ő is tudja, hogy ez formalitás, nem arról hát van szó, hogy akkor nyújtja. Ez annyi előfordul, éjjel üléseznek, éjjel hoznak törvényt. Igen, de hát még egyszer legyen. mondom, az, hogy én olyankor te. jelenik meg, az nem azt jelenti, hogy ő bemegy és bedobja a postaládába. Hát ez az. Ez valami embertrogédiája az egész szép napot, hogy meghallgatott. Nagyon szívesen. Nem tegnap és nem tegnap előtt mondtam önöknek, hogy kifejezetten érdekel és foglalkoztat, hogy ez a járvány milyen módon hat az önök életére. Azok a telefonok, amelyek befutottak, azok ebből nem mutattak semmit. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Azt szeretném kérdezni, hogy a meggyógyult betegek továbbra is fertőznek? Én fiatal ajános vagyok, nem tótonfaktum. Jó reggelt! Szép öreget kívánok Fialó, tudná-e odahatni, hogy ne fejeződjön be a Peter a műsor a kor uh, Nem, nem tudok odahatni. Jó reggelt kívánok, adásba kapcsolhatom? Igen. Értem. Hát akkor ezt legyen szíves elmondani, jó? Oké, rendben van. Köszönöm szépen, akkor kis tülelem. A Hallgatónéző neve, legyen Gabriella, legyen ne, Erzsébet, legyen, legyen Klára, vagy legyen Éva. Azzal telefonált talán hétfőn, talán kedden, akkor legyen szeres elmondani, hogy mit is mondott akkor, pár nappal ezelőtt, nem olyan nagyon régen. Figyelek, adásban van. Egy pár nappal ezelőtt van egy cég, és ottan most jelenleg... Nem. Azt kértem, hogy azt mesélje el, amit akkor mondott. Amikor először betelefonált, akkor emlékezzen vissza, hogy mit mesélt el. Van egy cég, ahol jelenleg ajándéktosakokat csinálnak. Köztük ön is. Köztük én is. És elég szorosan egymáshoz. Azt mondta, hogy egy nagyjából hány nézetméterű helységben hányan? Körülbelül egy körülbelül 40 nézetméter helységben körülbelül 40-en. És arról volt szó, hogy se a másfél méter távolság nincs meg, sem arról nem volt meggyőződve, hogy ennek a tevékenységnek olyan központi jelentősége, jelentősége le. lenne, hogy ezt feltétlenül folytatni kéne. Tehát nemzetgazdasági szempontból ez tízes skálán, nem tízes. Igen, én szerintem most jelenleg nincsen szükség. És azt is mondta, hogy ha az ember ez ügyben, vagy asszony, mint ön, bement a főnökségre, akkor azt mondták, hogy nem kötelező gimnáziumba járni. Igen ezt követően mi beszéltünk telefonon ezt követően önnek lett telefonszáma ezt követően elmondta ön, hogy melyik ez a cég ezt követően elmondta, hogy hol van ez a cég én e, tegnap felhívtam a központot, ahol beszéltem a jogi igazgatóval, aki nagyon készséges volt, és azt mondta, hogy hát e, kiadták az utasításokat, és ennek megfelelően járnak el, szűrőpróbaszeren ellenőrzik az üzemeket, és ott minden rendben van. Mondtam, rendben van, de az az illető, aki engem fölhívott, nem ilyen tapasztalatokról számolt be, és én ennél többet nem szeretnék mondani, mondta, hogy erre nincs neki felhatalmazás, hogy ezügyben bármit mondjon. Mondtam, én megértem, nagyon kedves, akkor legyen szíves, adja. A, a főnökét, ami azt mondta, hogy a főnökétől majd vagy beszélnem kell, mert az, hogy a főnök rendelkezésre áll, vagy sem, azt ő nem tudja garantálni, majd amikor visszahívott, akkor mondta, hogy a főnök arra kéri a fiala János, hogy küldjön e-mailt, amit egyébként fiala János épp úgy nem küldött a Magyar Orvosi Kamarának, mint ahogy nem küldtem ennek a cégnek, amelynek van neve, de itt most nem lesz említve. Ezt követően megtudtam az igazgató titkárság vezetőjének a telefonszámát. Egy fiatal hölgy, vagy legalábbis nem túl koros hölgy hangját lehetett hallani, aki teljesen ki volt akadva azon, hogy én honnan tudom a telefonszámát. Ez volt számára a legnagyobb probléma, és amikor mondtam neki, hogy az a probléma, Ma, ami miatt én keresem, azt szerintem ennél jelentősebb, akkor nem tágított, és egyfolytában arról volt, hogy de nekem honnan van meg ez a telefonszámom. Ez engem régi magyar rádiós élményeimre emlékeztetett, tehát az ország olyan nagyon sokat nem változott a 90-es évek után. Mondtam, hogy én a magam részéről, hogyha netán nem kerülnek elő, akkor itt a tarsolyomban az ATV híradója is ott van, amely egyébként meglátogatja azt a helységet, amit nekik sem mondtam, tehát nem mondtam. Nem mondtam helységnevet, nem mondtam hallgató telefonszámot, itt elköszöntünk egymástól, és ma már gyújtásra kész autóval, mármint, hogy elinduljanak, vannak a híradóban, de őn azt mondta, még mielőtt adásba kapcsoltam volna, hogy jelentős változások álltak be, tudtával, mik ezek? Ez szabadságatét a felett szabatot? úgyhogy megtartják a másfél méter távolságot, ez kb. egy-két hétig el fog tartani, ameddig a szabadságolásból futja. És azt gondolja, hogy utána visszaáll, majd a... Természetesen Hát akkor ezügyben ne legyünk jó sok, bizakodjunk abban, hogy ez a dolog nem tart már két hétig, ebben valószínűleg csalódni fogok, mert tovább tart, mint két hét, két hét múlva föl fogom hívni, de akkor ezek szerint teljesen nem volt hiába való az, hogy mi beszéltünk, a híradó egy riporttal szekényebb lett. Valószínűleg, hogy ez az ön kollégái, kolléganői tudtak arról, amit mi ketten folytattunk? Nem. Tehát, hogyha ennek híre ment, az kizárólag a tegnapi telefonnak lehetett a következménye? Igen. Nagyon szépen köszönöm. Én köszönöm. A legjobbakat kívánom önnek. Két hét múlva, ha ez lejár, akkor ön visszatér? Igen. Mármit a munkahelyére? Igen. Igen. Jó akkor maradjunk abban, hogy ma van 2020. április 16-a, hát május első, én azt hiszem, hogy május első is fog dolgozni, de azért május első, önök biztos nem dolgoznak, valahol ott május első környékén előkerülök. Jó, jó, jó. Nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm. A legjobbakat. felének előkészítettem egy azt nem kell elküldenem. <tökség> hmm. Én azt nagyon bírtam mindig, amikor az ember a média által valamit el tudott intézni, és azt gondolta, hogy fontos dologban jár el. Ha ezt kellő alázattal teszi, akkor még nem is biztos, hogy feltétlen rosszul áll neki. Vagy a műsorának inkább. Nagyon rossz meghatározással mondhatnám azt, hogy minden műsor annyit él, amit egyébként a presztíze, a nézettsége vagy a hallgatottsága révén társadalmi problémák ügyintézésében el tud érni. Itt szeretném elmondani, hogy a múlt heti civila pályán a huszadik lett a nézettségi sorban, amilyen nézettséggel még soha a büdös életben nem rendelkezett, akkor sem, amikor megostromolták a magyar televíziót, pedig hát akkor volt a legnagyobb nézettsége, mert különböző demonstrációk idején közel 330 ezer ember. És miközben permanensen mondja nekem a barátnőm, hogy nem a méret a lényeg, már pedig neki ezt tudnia kell. Így kellő szerénységgel mondok köszönetet a stábnak és a televíziónak, amely lehetővé teszi, hogy ez a műsor így hasítson. 061-877-0877, már nem sokáig. Jó reggelt. reggelt! kívánok, Fihala úr! Ön mondta, hogy beszélünk arról, gondunk, bajunk vagy, hogy élünk. Igen? Figyelek. Igen? Tehát annyi, hogy én 65 pluszos vagyok, de már többször megszólítottak, hogy igazoljam, hogy ennyi vagyok, tehát mondjuk nekem jól esett. Hát akkor önnek teljesen kapura jött ez a járvány. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Második fejezet. Beszélhetek? Tessék megpróbálni. Na most én nekem az orvos elbocsátásokkal kapcsolatosan van Elnézést, ön milyen orvos elbocsátásokról tud? A rehabilitációs intézet vezetőjétől, vezetőjéről meg Öt, a... Őt leváltották? Leváltották. Honnál rosszabb. És milyen véleménye van róla? Az a véleményem, hogy nem tudom, hogy a társadaló mennyire... Tájékozott abba, hogy egy intézménybe Hogy lehet dolgokat elkülöníteni Némileg Szerintem ismerem elég az... nagy mértékben tájékozott Mondja ön Én mondom a másikat De én én honnan ismeri a Kásler Elnézést, ön ismeri én... a I... Igen Nem igen, azt mondja, igen? Tehát ismeri a Kásler urat? Én némileg ismerem az intézetet És én szerintem nem in... Igen, igen. És azokat a betegeket láttam, akik akkor ott voltak, kerekesszékkel, mankóval, temmánkóval, tudókot. De akkor nem volt járványhelyzet, asszonyom. És akkor. És akkor nem volt járványhelyzet. Én nem arról beszéltem, hogy jól tették, és jól tették, ahogy elbocsájtották a két intézet főigazgatóját. Én csak próbáltam a hallgató ismeretanyagát a jelenre passzítani, mint valami szabó. Ha ezzel nem nyerem el az összes néző és hallgató szimpátiáját, akkor ezt vessék egybe azzal, hogy a valósággal mennyire próbál szoros kapcsolatot tartani ez a műsor, és közben nem pár szimpátiákat alapvetően maga közelébe tudni. Köszönöm szépen, további telefonokat nem álló módonban fogadni. Önök termék megjelenítést hallanak. When we find it, To try our best to hold it with our love, with our love We could save the world If they only knew You would have got Mondanám, hogy két médiasztár beszélget, de mivel én nem vagyok médiasztár, csak ön lehet médiasztár. Az operatőr mondta, hogy nemrég volt az ATV-ben, láttam a heti tévében. Ön egyáltalán nem is tud önkormányzati műsort végezni, hiszen egyfajtában tévékben és rádióban van. Hát ez nem így van. A, időnként vagyok televízióban, és időnként vagyok rádióban, de azt gondolom, hogy ez hozzátartozik a Munkámhoz, hogy elmondjam azoknak, akiket az érdekel, hogy mit csinálok. És mi csinál? Hát próbáljuk valahogy meredzselni ezt a helyzetet, amiben vagyunk. Ugye egyre több azoknak az idős embereknek a száma, akik ellátásra szorulnak. És hát ugye most sikerült beszereznünk 2500 tesztet. Azt várjuk, Múlt hogy. Múlt Hát igen, már beszereztük, csak még nem érkezett. De a, a fél, nem, de ön volt katona? Nem, hál' ja, hát úgy könnyű, mert akkor nem tudja, hogy az én, ember rukom. akkor volt szabadságon, ha hazament belőle. Tehát az a teszt, amit önök megrendeltek, de nem fogható, az nincs. Így, így. ebben az értelemnek. Igaza van, én egy Ez ember, egy potenciális korba, vagy... teszt, ami potenciális teszt, az nagyjából szoros rokonságban van a tulajdonképpen szűzzel. Ezek mind, mind, mind olyanok, amelyek nincsenek. Igen. Én ennek örülök, hogy ön ezt ilyen eh, optimistán látja. Én is sokkal Vagyok, én abból indulok ki, hogy ezt ma vagy holnap megkapjuk. És utána a két idős otthonunkat, azokat a teljes fogjuk. A út és a Peterdi utcában van két önkormányzati felügyelet alatt álló idős akkor mind a kettőt teljes körűen le fogjuk tesztelni. Ugye az elmúlt időben nagyon sok szó esett az idős otthonokról, Hasonló mód rokonságban állnak velük a hajléktalan szállók és a kérdés az teljesen reális, csak éppen a politikai színezet tüntetendő el belőle, hogy vajon mielőtt még ez a francnyabajakórság lett volna, ez a korona hogy akkor belegondolt-e önkormányzat állam abba, hogy milyen potenciális veszélyforrást jelenthetnek ezek az intézmények, amire nagyjából az a válasz, hogy nem ami nem azt jelenti, hogy ezek gondatlanul jártak el, hanem azt jelenti, hogy nem volt a horizonton az a probléma, ami most van, és most, amikor ez megjelent a horizonton, sőt azon túl is lépet hiszen megvedekedések, sőt halálesetek is voltak, akkor a szakmai vitán felül, vagy a szakmai pótláson felül legalább ilyen mértékben indult be, a politikai felelősségre vonás, ami valami egészen undorító vonása volt az elmúlt napoknak. Bármelyik oldalról is nézem, tehát ez a Pistike kezdte, de ki volt a Pistike? Előnek teljesen van. Nem, nem, senki nem volt erre fölkészülve. Sem az önkormányzatos, sem a kormány, sem az állam nem volt arra fölkészülve, hogy egy ilyen helyzet előállhat. Nem fogtuk föl azt előzetesen, hogy az idős otthonok, főleg a bentlakásos idős otthonok milyen veszélyeket rejtenek. De ezen túllépek, azt sem fogtuk föl, hogy a zárt, különböző zárt közösségekben milyen nagy veszélyek rejlenek. Hát gondoljon azokra a hírekre, hogy hadihajók állat. Természetesen is ugyanez vonatkozik a börtönök, és ennek ebben tökéletesen igen. igaza van. Igen, plusz, ugye hagy tegyem hozzá, ami mondjuk Magyarország talán kevésbé érinti, de Izraelbe például az Útaortrox zsidó közösségek jelentőség. Igen, igen, jelenti, igen, jelenti, igen, igen, igen erre a különlehetet. E, Úgyhogy én azt mondom, hogy ebben önnek abszolút igaza van, ez az, amire azt mondom mindig, hogy ez az ország meg ez a világ, nem volt fölkészült. Erre Jó, csak föl annélkül, hogy félreérthető lennék, mert amit most mondok, az Féli meddig már megvalósult. Az, ahogy erre reagáltunk, vagy reagáltak, vagy reagáltatok, de most az összes ragozási formát nem fogom elmondani, bár elmondhatnám, az alapján ez az ország megérett a pusztulásra. Hát én nem hiszem, hogy ez az ország megérte. Abban az értelemben, ahogy a politikai vita zajlott, az egészen minis, minősíthetetlen volt. Tehát az ha az én egyszer. egy öreg otthonban lakó ember lennék, miközben a közvetlen környezetemben van ilyen személy, akkor a gondoskodási szándék mellett azt is éreztem, hogy azért az energiák egy részét másra fordítják, miközben engem kéna, hogy megmentsenek, engem, aki egy ilyen intézménynek vagyok a lakója. Önnek teljesen van ebben is, én is azt gondolom, és egyetértek önnel abban, hogy mindkét oldalról minősíthetetlen vita folyt itt, abban a tekintetben, hogy az idős otthonokban elterjedt vírus vagy járvány, de ki, ki a felelősség, és ez az egymásra lögdösődés, ez az egészen guztustalan és aljas mondatok, hogy kinek a haláláért felelős, ez pontosan mutatja egy másik oldalát annak, amiről az előbb beszéltünk, hogy nem csak szakmailag vagy egészségügyileg nem volt fölkészülve ez az ország, hanem arra sínt, tehát politikai kultúrán sínt, arra, hogy egy ilyen helyzetben hogyan kell egymással. Jó, de akkor, drága te... úr, ebben a mostani helyzetben, ami ahogy én látom, csak rosszabbodni fog. 2020. április 16-án. Egy valamit magára adó és a szellemi teljesítőképességével azért még inkább, mint az ellenkezője módon bíró ember, akkor praktikus, hogyha ezeken a problémákon átlép. Mondván, hogy a helyzetet megoldani ezzel nem tudja jobban, ez közben megvan, de ezzel foglalkozni az vajon nem felesleges-e, külön tekintettel arra, hogy ennél vannak fontosabb dolgok, miközben a lelkét nagyon bántsa. Én nem is foglalkozom ezzel, hogy, hogy, hogy mondjam ilyen napi szinten. Ön vetette fel ezt a dolgot, mondván... Engem hogy foglalkoztat, az így van. Én nyilván engem is foglalkoztat, mint magánembert, vagy hogy mondjam, mint a politika iránt érdeklődő embert, vagy bizonyos mérték a politikában élő embert. És a magam területén keresem annak a lehetőségét, hogy hogyan lehet ezen túllépni. És én meg kell mondom, ezt talán mondtam már egyszer az önműsorában, hogy az önáll folytatott beszélgetések valamelyikében hogy nem is olyan régen megjelent éppen az origónek cik, hogy Erzsébetvárosban megvalósult az együttműködés, és én tényleg azt gondolom, hogy ilyen szűkett keretekben lehet úgy együtt dolgozni a politikai különbségtől függetlenül, hogy egy nagyon meghatározott cél érdekében közösen teszünk, és nem szükségszerű az, hogy ilyen drámai és nagyobb események kapcsán, mint a Pesti úti fertőzés is egymásra mutogassunk, és azt kezdjük el nagy hangon, média hogy vagy az emberek haláláért. Ez nem csak pusztustalan, hanem olyas is. Jó, csak akkor nem tudom melyik titulusát megszólítva árulja el nekem, mit kezdjek azzal, vagy legyen bölcs. Egyébként is végre valaki, aki nálam is idősebb hogy mit kezdjek azzal, hogy 14 óra 52 perckor megjelent április 15-én, ez akárhogy is nézem ez tegnap, de lehet, hogy ez tegnap előtti a hír, hogy 41 polgármester és a főpolgármester nyílt levélben kéri itt követelben, ugye, ahogy legyenek tesztek Orbán viktor és az idős otthonokban ezt tegyék meg, és erre két órával megjelent a magyar nemzetben az imáról nem polgármester, Franka Tibor írása, polgár vagy mai mestere, amelyben olyan mértékben küldik el Önöket a pitlibe, hogy azt örömnézni. Akkor azt mondja nekem, ez most összesen egy, kettő, hét darab papír. Hét papírlap. Ezt itt most a TV nagy nyilvánosság előtt össze összemondvára, hogy ennek semmi jelentősége. Fiala úr, beszélgessünk fontos dolgokról? Nem, ugye. Ha, hagy, Hagyj kérjek vissza egy kifita ahhoz, amire Ön ezt Ö, Ugye, ha ebben az az első pillanattól kezdve tudjuk, hogy a koronavírus leginkább az időseket veszélyezteti. Most vitatkozhatunk, hogy 65 év felett vagy 70 teljesen mindegy az időseket veszélyezteti. Miután ezt az első másodperctől kezdve tudjuk, arra kell választodni, arra az egyszerű kérdésre, hogy az operatív törzs, a kormány, az állam, a nem tudom, hogy micsoda, miért nem azzal kezdte az egész védekezést, hogy az összes idősotthont ebben az országban ától zégbe Ez lett volna az első és leg legfontosabb lépés. Mi ebben a bizonyos önáltal említett levélben semmi más nem mondunk, csak azt, hogy tegye meg legalább most a kormány. Miután látjuk, hogy mi történt a Pesti úton, látjuk, hogy mi történt a idős idősotthonban, mi az öreg ördög tartja vissza a kormányt attól, a külügyminiszter naponta bejelentő, hogy milyen szállítványok érkeznek, mi az öreg ördög tartja vissza ezt a kormányt attól, hogy két nap Alatt, vagy három hapat alatt vagy egy két alatt az egész országban lévő idős otthonokat letesztelje. Erre kéne választodni. Egyébként meg Franka úr, vagy kitemlítettem elő azt amit akar teljesen jelentéktelen és érdektelen. Egy dolog az érdekes az, hogy tessék arra a kérdésre válaszolni, hogy milyen nem történik meg az idős otthonoknak a tesztelése. Jó. Láttam, mint a heti tévén... Nem, nem, nem, ez most arra fölmondtam, amit ön mondott. É, ott arról beszélgetett, hogy önök többet, hogy lesz egy olyan határozat, az hétfői műsor volt? A Brauer? Igen, igen, azt hiszem hétfő volt, igen. Nem, nem, azt hiszem, biztosan tudom, hogy hétfő reggel volt, igen. É, hogy ő, arról beszélt ön, hogy az idős otthonok nem fognak fogadni olyan ott lakót, aki kórházból jön vissza, és nem végzik el rajta a kórházban a tesztet. Ez ügyben született-e döntés, amit ön olyan, hétfő megígért? Olyannyira, hogy azóta már e, volt, egy olyan, e, volt egy olyan idős otthoni lakó, Akit vissza akartak negatív teszt nélkül küldeni, vagy egyáltalán teszt nélkül küldeni, és megmondtuk, hogy addig, amíg nincs teszt, addig nem jöhet vissza, mert olyan veszélynek teszi ki esetleg a többi ott lakó, ö, idős embert, aminek a felelősségét sem az otthon vezetői, sem én, sem senki az önkormányzatban nem vállalhatja magát. Látja most, egy kulturantropológus legyen a talpán, aki, azt, aki majd eldönti, hogy hogyan reagált erre a kórház, mert legalább olyan fontos, hogy közben hogyan reagált erre az ott lakó. Ugye itt van egy nagyon súlyos, és ezt most nagyon pontosan meg is egy nagyon súlyos morális vagy etikai probléma. Nemzetesen, hogy azok az idős emberek, akik ben laknak ezekben a bentlakásos idős otthonokban, ahogy a szó is mondja, nekik az az otthonuk. Igen. Tehát kvázi azáltal, hogy én nekem azt kell mondanom, hogy a többi ember, a többi ott lakó idős ember védelmébe nem mehet vissza, tulajdonképpen, hogyha nagyon kievesítő, hogy saját otthonából zárom ki. É, és ugye a másik kérdés pedig az, és az, az is egy morális kérdés, de az már egy szakpolitikai kérdés is, hogy amikor a kórházban azt mondom, hogy nem veszem át, ott kell addig tartani, é, amíg a é, negatív teszt vagy tesztek meg nem történnek, hogyan tudják őt elkülöníteni más betegektől? É, és én azért mondom, hogy egyszerűen az eseteknek egy jelentős részében, ez, hogy mondjam, olyan problémák halmazát vetikől, föl, amire valahogy én nem tudom, hogy az operatív törésben nincs egy ember, aki erre gondolva. Azt olyan nekem, hogy az ott dolgozók, akiknek egy része nyilvánvalóan kibejár, az ő helyzetük az milyen, hiszen azon kívül, hogy rájuk lehet potenciális veszélyhordozóként nézni, közben ők maguk egy olyan veszélyforrás is egyben, amiben ők a saját maguk, tehát ami, ami, amit ők nem gondoltak át akkor, mint amikor az ember orvos volt. Amikor az ember elment orvosnak, akkor többé-kevésbé számíthatott arra, amire egy idős otthonban dolgozó nem. Az ő pszichikai terheltségük, az milyen, illetőleg az megoldható-e, vagy egyáltalán cél-e, hogy valaki, aki az otthona és a munkahelyek között ingázott, az átmenetleg ne ingázzon és lakjon abban az intézményben, amely nem az otthon, és amely ezt aki győz a családjától? De hát ez a másik nagy problémakör, amit ő most itt megfogalmazott, mert valóban így van, hogy azok az emberek, akik az idős otthonokban dolgoznak, hazajárnak ide-oda járnak szükségszerűen, azok milyen mértékig tekinthetők, akár potenciális hordozónak. nyilván egy tesztelésnek rájuk is ki kell térnie. De van egy másik probléma, és ez megint nagyon pontosan fogalmazta meg ön, az, hogy az ideális valószínűleg az lenne, hogyha mondjuk egy-egy ilyen szolgálati időben ott dolgozó ember vagy emberek, azok mondjuk egy-két napot folyamatosan betöltenének ebben a, az adott idősotthonban, utána kimennek, teszt és úgy jöhetnek vissza. Nincsenek meg ehhez a körülmények. Én nem tudom, hogy mennyire ismeri az idősotthonokat. Az a két idősotthon, ami fölött a kerület rendelkezik, ott nincsenek olyan lehetőségek, hogy mondjuk egy ápoló, egy szolgáló, szociális de akár egy orvos miután elvégezte a munkáját, mondjuk tudjon húzódni, tudjon pihenni, le tudjon e, zuhanyozni. Tehát nincsenek ilyen facilitásaink, e, és itt nem is az a legnagyobb probléma, hogy hogyan szangod el a családjuktól, e, hanem az, hogy nincsenek ilyen facilitások. De van itt még valami, és ez nagyon fontos, hogy én erre várkérdezem, épp tegnap kaptam azt a jelzést, hogy azok az emberek, akik tényleg 24 órában, meg 72 órában végzik a munkájukat ezekben az otthonokban, ezek egyszer mentálisan kezdenek elfáradni. És most el fogunk érkezni nagyon rövid időn belül ahhoz a ponthoz, amikor világos lesz, hogy egyszerűen túl kevés ápoló szociális munkás és egyéb van, és törhetjük a fejünket azon, hogy honnan lesz több mert nyilvánvalóan, hogy azok az emberek, akik ezt hetek óta csinálják, most egy hosszabb pihenőidőre fognak szorulni, és ebben a pillanatban csak a fejemet tudom törni, hogy honnan fogok szerezni 10, 20 vagy 30 más embert. Ahogy szokták mondani, más. Amikor lángzolt Zsolt javasolta, hogy legyen ingyenes a parkolás. Akkor ön sejtette azt, hogy ebből egyszer valóság lesz? E, hát, hogy mondjam, én abban reménykedtem, hogy a fideszes kollégák meg fogják írni, hogy ez egy rossz javaslat, erre nincs szükség, és nem fognak belőle egy ilyen politikai ügyet csinálni. Én szerintem az a, ebben az évben a legelgondolkoztatóbb, hogy a szakmai vagy szakpolitikai érvek helyett... Ez Ezt értem, előtt, de amikor, amikor ez bekövetkezett, akkor számolt-e azzal, hogy ennek lehet folytatása? De az igazság az, hogy ez megint ugyanaz a kérdés. Tehát most mindegy, hogy a tesztelésről beszélünk, a parkolásról, Én. vagy bármi másról beszélünk, ez annak a kérdése, hogy szemmel láthatólag még ez a veszélyhelyzet sem képes a... Hát nézd, ezzel ez a, ez a, ez a, ez a kapcsolatban egyszer majd elmehetünk inni, hogyha lesz hozzá kedve, meg én arra gondoltam, hogy amikor vége lesz ennek a veszélyhelyzetnek, akkor itt élő adásban fogok berúgni. Hát berúgni nem, de fogok inni, hogy nem, nem tudom elképzelni, hogy hogyan fogom folytatni a munkámat azt követően, mert ugye én most egy olyasmit élek meg, amit még soha nem élhettem meg. Én nagyjából azt élem meg, 30 év munka után, több mint 30 év munka után, amit az orvos megélhet nagyjából az első hónapban, amikor elmegy dolgozni és meghal a betege. Én nekem egy nagyon jelentős illúzión volt a tekintetben, hogy a világ változtatható, és most azt lehet látni, hogy ez nincs így. Tehát alapvető é. dolgok nem változnak, és ezzel nekem szembe kell néznem, és el kell döntenem, hogy én ehhez hogyan viszonyulok. De még mielőtt ezen a filozófikus szinten folytatnám, ugyan Budapestről van szó, és nem a hetedik kerületről, de arról gondolom tud, hogy segítséget kér a Fidesz karácsonyiktól a budapesti cégeknek. Hogy ne én bár vissza az ön filozófikus megjegyzéséhez. Uh, ugyanis ön azt mondta, hogy a világ nem változik. Ugye valami így fogalmazott. Most szeretném mondani, hogy a vicc az, és ezt idézőjelben mondom, hogy vicc, a világ változik ez itt Magyarországon, ez a helyzet nem változik. És ez a még az itt hogy Magyarországon még akkor sem változik semmi, amikor a világon minden... Jó, a, azért, az azért az ugye némi nemzetközi kitekintéssel kitekintésen egyrészt rendelkezem, másrészt van itt tudósító, harmadrészt ön is olvas és néz külföldi tudósításokat. Láthatja, hogy azért e tekintetben az Egyesült Államok, Spanyolország más-más módon, de azért távoli rokon a Magyarországnak. Az hát ugye a Spanyolország talán kevésbé, az Egyesült Államok igen, a Brazília, hát igen... Hát Gábor éppen tennap arról beszélt, hogy Spanyolország se olyan távolírokon. Hát most akkor ezen vitatkozhatnánk, de nincs értelme. Szóval én azt gondolom, hogy a világnak a jelentős részén lényegi változások történtek. És még inkább azt gondolom, hogy egyre több olyan ember van, aki azon gondolkodik, hogy ezután a vírus után hogyan kell... Egy, talán ez egy nagy és patetikus kifejezés, de hogyan kell egy új világrendet kialakítani. Már, ha életben marad. Az, hát életben tudom maradni szerintem. Hát, van, aki igen, van, aki nem. Hát lehet, hogy van, aki nem, de ez egyébként is így történik. De, ugye, ami a dolog, de azért történik most történik nagyobb esélye történik. van, tehát én nem érzem egy hősi tevékenységnek, hogy én minden nap eljövők munkával, de minden nap számolok azzal, hogy megbetegedhetek, és számolok azzal, hogy kiesem a forgalomból. Hát nyilván mindenki számít ezzel, mert ez ennek a... Hogy mondjam, az a szociáciológiai légkör az, az, ami körülvesz minket. Tehát amikor az ember naponta, ilyen híreket, hogy nem tudom, meghaltak 268 80 valamelyik európai országban, akkor persze az ember felkapja a fejét, és rögtön elkezdi saját magát vizsgálgatni, hogy rendben vagyok-e még ezt a híreket, vagy teljesen érthető állapot. De amit igazán mondani akarnék, az az, hogy ugye nem elég arról beszélni, hogy most mi történt a Pesti úton, mi történik a 7. kerületi idősök szokva, előre kellene egy kicsit néznünk, és kellene gondolkodnunk. A, a Trump, az amerikai elnöknek a vírusügyi fő emberem. most nem is kétszer eszedben, embernek az olasz származású férfi, ugye azt mondta, hogy egy sor olyan dologról kell elfeledkeznünk, és többet nem csinálhatjuk, ami eddig a legteljesebb természetességgel csináltuk. Például az, hogy két fogunk egymással, ha találkozunk. És ez egy nagyon apró és nagyon pici példa, de azt mutatja, hogy az élet minden területén újra kell gondolnunk majd azt tessék nekem megmondani, hogy ez a kormány, ez az ország, hogyan készül erre a vírus utáni időszakra? Én azt, gondolom, én azt gondolom, hogy Auschwitz is elélt évtizedekig az emlékezetben, és aztán már nem volt az a generáció, amelyik emlékeztetett rá, magyarul ismét kezet fognak fogni az emberek. Legfeljebb lesz egy rövidebb időszak, amikor ez kimarad, de én nem hiszek abban. Az én, én gondolkodásomban az nem fér bele, hogy mostan... Tehát ért, én sose értem, csak hogy láss, hogy teljesen hülye vagyok, hogy az, az a mikrosütő, amit én bekapcsolok, minek a függvényében forog balról-jobbra, vagy jobbról-balra, de ez a maximum, Kaj. amit változatosságképpen te csinál, így így, így így nem forog, tehát így forog, de, de, ugye én tévében vagyok, de fejjel lefelé nem forog, tehát azért vannak olyan uh, tengelyes mozgások, amiket nem végez, uh, de Visszatérve azt kérdezem öntől, csak hogy ne legyünk nagyon magas röptűek ebben az egyébként nem minden szempontból magas röptű helyzetben, hogy Lánk Zsolt azt írt, hogy a kormány gazdaságvédő intézkedései mellett nélkülözhetetlen az önkormányzati szerepvállalás is, ezért a kormánypártok azt szorgalmazzák, hogy Budapest vezetése dolgozzon ki mentőprogramot a helyiségbérlettel rendelkező vállalkozásoknak is. Vállalkozásainak is de nagyon szerint, hogy ilyen javaslatok vannak. Nem lenne rossz, hogyha a kollega úr egy kicsit tájékozódna, mert az, amit kér, az egyes kerületekben, például Elzsébetvárosban is. Elnézéskinek, Erzsébet városban már megtörtént, de más kerületekben is. Különböző moratóriumok, léptek életbe, különböző kedvezményeket kaptak, tehát egyszerűen hogy szoktál mondani, hogy nyitott ajtókon a kollega úr. Csöndben jegyzem meg, hogy minden mellett. Érdemes lenne azzal is foglalkozni a kollega úrnak és másoknak, akik annyira oda vannak a kormány gazdaságéli kéti csomagjától, amit a kritikus hangok mondanak. Mert azért ne gondoljuk azt, hogy az úgy volt beharangozva, mint az évszázad gazdaságpolitikai csomagja, szóval ettől olyan messze van, mint Makó Jeruzsálemtől. És azt is hozzá kell tennem, hogy ennek a csomagnak a hiányosságai úgy kiküszöbölni, vagy megpróbálni kiküszöbölni, hogy még ezt is az önkormányzatokra nyomják, ez egy teljes kétszöböl. de ha már itt tartunk, a akkor egy persze visszacsatolva az idős otthonokra és arra a petícióra, nem. amit a polgármesterek írtak, az hogy a frászkúnyhóban van, Nidermüller úr, hogy ezt egyetlen kormánypárti polgármester nem írt alá ma. Uh, ugye, én imádok a szerkesztő beszélgetni, de azért hagyd mondjam csöndesen, ezt a kérdést nekem föltenni, ezt nem is egészen értem. Miért nem kérdezi meg ezt Fokorni úrtól, Lángúrtól, vagy egy ilyen egy tényleg szakpolitikai jellegű kezdeményezéshez miért nem csatlakoznak. Tehát én nem tudom egyik fideszes kollégát sem arra kényszeríteni, hogy írjál. Nem alá. is kényszeríteni, e, csak most el lehet dönteni, hogy mi a fontosabb a kérdés lehet, vagy a polgármesterség. Én azt gondoltam, hogy a polgármesterek céhe és annak az egyik tagja erre talán tud válaszolni, de nem provokálni akartam. Isten, Nem, tud, nem tud válaszolni azért, mert a másik oldal ezeket a Ilyen típusú kezdeményezéseket, én nem tudom, hogy központi utasításra, vagy nem központi utasításra, de ezeket nem támogatja. Nem. Magyarországon olyan politikai légkör van, de nem kell ezt nekem önnek elmagyarázni, olyan politikai légkör, amiben elképzelhetetlen ez a dolog, hogy egy ilyen típusú felszólítást, ami egyébként mindannyiunknak az érdeke, mert még egyszer mondom, itt az idős otthonok teszteléséről van szó, ezt nem lehet aláírni. Két újabb módon könnyítettünk a kerületiek életén, írja ön, így a többes szám első személy. A jelen helyzetben fontos, hogy segítséget nyújtunk a leginkább kiszolgáltatott helyzetben lévőknek. Egyrészt visszamenőleg átvállaljuk a szociális étkeztetés házhoz szállításának díját, aztán jöjjön a másik. Ezt hogyan lehet megvalósítani? Mondván, hogy amit kiszámláztak, az még nem fizették be? Tehát hogyan lehet ezt visszamenőlegesen visszavonni? Nem visszavonni, hanem átvállaljuk ezeket a díjakat. Tehát mi számoljuk. Így, el pontatlan fogalmaztam. Azzal a céggel, amelyik a kiszállítást intézi, azzal mi közvetlen módon fogunk elszámolni, és nem terheljük rá a kiszállításnak a díját. És amit eddig és kiszámít, kiszámoltak, azzal mi lesz? Azt a a számol. Hát ugye a, a, az így drága kollégáim a pénzügyi osztályon pontosan ezzel dolgoznak, hogy ezt hogyan tudjuk visszaszerezni, vagy hogyan tudjuk. Nem biztos, hogy mindent tudunk szerezni, nem is ez a cél, hanem az a cél, hogy a jövőben ne legyen alakunknak ilyen plusz költsége. Ezt tudom, hogy egy kicsi lépés, de mégis szeretném mondani, hogy ezen az úton is igyekszünk valamiképpen kifejezésre juttatni azt, hogy pontosan azokkal az emberekkel érzzük, és azokon igyekszünk leginkább segíteni, akik a leginkább rátorult. Másfelől nem emeljük a Humán Szolgáltató Központ által üzemeltetett ellátó intézményekben elhelyezett elhelyezett tek térítési díjat? Így díjait. Van. Így van, tehát ugye a az egy nagyon fontos szempont, hogy most mindenki, aki nehéz helyzetbe kerül, és nagyon-nagyon sokan kerülnek nehéz helyzetbe, vagy érzik annak a veszélyét, hogy nehéz helyzetbe fognak kerülni, hogy ezeknek az embereknek, még egyszer mondom, akármilyen kislépésekbe érzékeltessük, hogy ott vagyunk, gondolunk rájuk, Igyekszünk neki segíteni, ha 10 forinttal, 10 forinttal, a 1500-dal, 1500 al 1500 mert muszáj valahogy ezt a helyzetet ezen a, ha akarja, ilyen pszichológiai vagy szimbolikus szinten is kezelni. Nálam vissza visszatérő fordulat, és most megint eljött az ideje, 8 idős ember meghalt, és 73 újra fertőzöttet regisztráltak, hát ez még mindig nem tűnik a tömegesnek, tehát az ember elhiszi az adatokat, és olyan furcsán néz rá, mert Magyarország, mintha valami egészen más pályán mozogna, mint uh, uh, Ausztria, miközben Pár kilométer választál bennünket, de hát majd kiderül, hogy mit fog hozni a jövő. Azt kérdezem öntől, amit egyébként megszoktam tenni, hogy van-e bármi, amit kérdés nélkül szeretne elmondani? Én nem szeretnék kérdést, hogy semmit elmondani. Egyetlen dolgot szeretnék csak mondani, vagy felhívni mindenki figyelmét arra, hogy ja. most ebben a... Haló? Figyelek! Most ebben a pillanatban én azt gondolom, hogy még mindig viszonylag távol vagyunk a, a csúcspontól, ennek a járványnak a csúcspontjától, nyilván még nagyon-nagyon sok türelemre és megértésre lesz szükség. és a másik oldalon pedig tényleg azt gondolom, hogy muszáj lenne elébe menni teszteléssel, és egy sor egészségügyi intézkedéssel elébe menni annak, hogy ez a bizonyos csúcs, amiről az előbb beszéltem, ez ne legyen annyira drámai, hogy aztán talán nem is tudjuk már kezelni. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Akkor, amikor egymás tenyerébe csaptunk, halvány lila elképzelésünk nem volt arról, hogy ez ilyen módon fog üzemelni. Én köszönöm szépen, hogy felhívott. Viszont halásra. Viszont halásra. Önök termékmegjelentést hallottak, egyfelől, másfelől pedig Niedermüller Pételt, Erzsébet város polgármesterét. Röpkezene az alatt telefonon hatnak. majd felhívom gyógyja Javis Ma a 2020 április 16-a csütörtök van és 2 perce múlott 8 óra ez a Kejfej Jancsi minden amit az aznapról tudni kell vagy érdemes vagy értelmes. A hallgatók, a tévénézők és a netezők valamint Fiala János, korhatáros 14-en nem felette is csak igen korlátozott mértékben ajánlható műsora. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Fia János! Én! Azt szeretném mondani, velem olyan eset történt, amikor... Be Belegi egy Pécsről. Velem olyan eset történt, amikor segélyhívók központos visszakérdezett, hogy Pécs milyen megyében van. <gül> Nem tudta. De remélem megmondta neki. Megmondtam igen. Hát... Hát... Csak... Mert ugye az országban két helyen veszik föl Miskor, szóval De mi a volt a probléma? Semmi. Hát miért hívta, mi mi hívta föl? Hát mert édesapám akkor nem volt, azért hívtam fel a mentőket, mert hát, nem a mi... írt rá rá cukorbeteg, és akkor elvitte el a mentőt. Én ezt értem. A a értem. A tehát akkor mégiscsak volt és oka, és hogy miért telefonált. Tessék? Mégiscsak volt oka, hogy miért telefonált. És, és a szegélyhívó központos visszakérdezett, hogy... És hogy van az édesapja? A... Jó van, hát cukorbeteg, inzulinus. Jó Jó reggelt. Jó reggelt. Még egyszer fogom mondani, jó reggelt, és elköszönök. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt. Mindenről szó csak a migránsokról, nem? De ha tetszik, akkor mit szeretne mondani a migránsokról? Konkrétan kire tetszik gondolni? Hát, hogy mi van velük? Jönnek, vagy nem jönnek? De de most ön kérdezi, vagy mondja? Hát kérdezem, kérdezem. De de, ahol én ülök, itt egy operatőr van velem szembe, egyetlen migráns sincs. Mi, mire gondol, hogy én most itt ebben az árbózkosárban, amiben ülök, ebben látok-e? Hát, nem, de hát az most csönd van a, hogy hívják okkal, a bevándorlókkal. Most hogy, hogy, hogy hívják okkal, a... de hogy érti, hogy csönd hát az előbb mondta, hogy nem tudja. Ha hát nem tudja, van. akkor honnan tudja, Minden hogy csönd van? Esik Mindenről esik, koronavírusról, állandóan erről meg sem De önnek hiányérzete van ügyben? Igen, hiányérzetem érzetem. Hát akkor arra gondolok, hogy esetleg, hát figyelj, megpróbálok majd keresni önnek valamilyen, valamilyen migráns hírt. Ez volt az utolsó telefon, mert utána. Azért rám nézve is olyan súlyos kritika, hogy nem tudok fejből a migráns Azt szeretném önnek elmondani, remélem hallgatja a műsort. Április 10-én, az durván egy hete volt. Arról volt szó, hogy Görögország kritikus helyzetben van, mivel a szárazföldi területein lévő menekültáborokban megjelent a koronavírus, mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Bakondi győgy hozzátette a szigetekről, ahová az elmúlt hetekben is jelentős számban érkeztek migránsok, nincs információ. Kiemelt az egyik nagy biztonsági kihívás, most az illegális migráció és a pandémia összefüggése. A főtanácsadó szólt arról is, hogy a balkáni útvonalon 130 ezer migráns van. Tehát amennyiben ön azt érzékel, hogy nincs hír, az e, az ön hamis tudatállapota, mert egy nem létező, vagy nagyon is létező országúton 130 ezer ember közelít felénk, vagy minden esetre onnan el, ahol éltek. Remélem megnyugtattam, míg másokat kifejezetten felidegesítettem. Erre alkalmas egy műsor. Egyik kezemmel adok, másik kezemmel elveszek, vagy az egyik kezemmel adok, a másik kezemmel még többet adok. Arra kérem önöket, hogy ne hívjanak, mert egyéb irányú kötelezettségemnek kell eleget tennem. termék megjelentést hallanak. Jó Valami történt, meg kicsit olyan feszült volt a hangod. Nem, nem. Akkor nem. Hát én azt mondanám, hogy azért van egy csomó szórakoztató dolog itt az elmúlt napokban, csak miután te a városligett ZRT-nek nem a levelező tagozatához tartozol, hanem a vezérigazgatója vagy, így aztán meg kell adnom nem csak a tiszteletet, hanem hogy azt a hangot, amit én megütök, azt nem várhatom el tőled, mert ami nekem vicces, vagy félig vicces, vagy tragikomikus, az neked maga a realitás, és ha te annak megfelel reagálsz, ahogy én azt lehetővé teszem, az holnap akár az állásodba is kerülhet. Ez egyébként így volt, nem koronavírus járvány idején is. Így aztán azon hallgatók, akik nem nagyon tudtak mit kezdeni azzal, hogy én elismerésemet fejeztem ki, azok talán megértik azt, hogy ilyen szituációban koronavírus járvány most van, de korábban volt más jellegű érzékeny téma a Városligetet illetően, permanensen rendelkezésre állni, mint hogy te rendelkezésre állsz, az Magyarországon egy akceptálandó dolog. Amiről pedig konkrétan beszélek, az nem más, mint a főpolgármester úrnak az a, hát így utólag azt kell, hogy mondjam, hogy nem túl szerencsés mondata, ami úgy szólt, hogyha rajtunk múlt volna, akkor ma a liget is üres lenne, mert ez sebből is vérzett, alapvetően ott vérzett, hogy miközben teljes joggal szerintem kárhoztatja a kormányt a főpolgármester úr és stáv, hogy egy csomó olyan dologból politikai kérdést csinál, amit most nem kéne politikai kérdését tenni, sajnos vagy nem sajnos megfelelő rész aláhuzandó ezzel a kijelentésével maga is ugyan ebbe a folyóba lépett és így aztán a bagoly mondja verébnek nagyfejű szituáció jött létre, ami aztán egy ilyen hihetetlen sorozatot eredményezett ugye megszólalt Karácsony Gergely, akkor megszólalt ezután a Liget Budapest, akkor ezek után levelet írt fürjes, Balázs Horváth Csabának, hogy legyen tisztában azzal, hogy Bán van egyetemben, ők hogyan értelmezik a jogot, míg Horváth Csaba, vagy inkább Karácsony Gergely és az ő szakmai stábja rosszul értelmezi. Majd jött Zugló polgármestere, aki teljes joggal azt mondta, hogy hát miközben tényleg sokan vannak, és erre megafonon keresztül hívják fel a figyelmét a Városligetben tartózkodóknak. Tehát, hogy sokan vannak ott, sőt, vannak olyan, akik az ott figyelmen kívül hagyják mondván, hogy az ottani objektumokat használják, miközben nem lehet. A Városligetnek a fizikai lezárása az nem pont olyan, mint amilyen a Margit-szigeté, amit két hídnál elzárnak, és onnantól kezdve már csak a szokra lehet számítani, akik egyébként vízben is tudnak úszni, mert a Városligetnek a körbezárása hát az valami egészen elképesztő facilitást igényelne, ez most már többé-kevésbé mögöttünk van, de amikor én ezt így végignéztem, akkor azért, ahogy ez a népmesékben van, egyik szemem sírt, másik szemem nevetett, de ha tetszik, akkor másfél szemem sírt, és fél szemem nevetett, máskor megfordítva. Gondolom, hogy ezt te is megélted, csak egészen másféleképpen. Erre utaltam akkor, amikor azt mondtam, hogy itt most heherészni nem fogunk, hiszen te ebben egy központi szereplő vagy, aki nem engedheti magán, meg magának azt a hangot, ami nem minden szempontból áll nekem se jól. Levittem a hangsúlyt. Először is a mondatod első felére, hogy reagáljak. Valamikor tegnap pont egy pszichológiai um, jellemzést olvastam itt a most kialakult pandémiás helyzetről, és abban volt egy találunk mondat, ami azt mondta, hogy um, az egyébként szorongásra hajlamos emberek most egy kicsit fellélegezhetnek, mert körbenéznek, és azt látják ő, maguk körül, hogy kisebb a kontraszt, mert akik nem szoktak szorongani, most ők is szoronganak. De kicsit így érzem magam ennek a helyzetnek a kapcsán, hogyha ennyi fájdalmas humort ebben a dologban nekem is. Tehát valóban az a helyzet, hogy a, a járványügyi helyzet kapcsán itt a ligetben kialakult turbulenciák azok, szokatlanok lehetnének azoknak, akik nem ezen az edzőpályán edzenek folyamatosan. De nézzük egy picit a száraz tényeket, bár az mindig fárasztó ennek kapcsán, hogy miről is van szó itt a kiárási korlátozás Igen. tekintetében. Először is a, a legfontosabb dolog, hogy én személyesen is azt gondolom, hogy az egész járványügyi helyzet kezelése és megoldása az nem épülhet másra, mint a az állampolgárok felelős magatartására, jogkövető és felelős magatartására. Ugye a római jog az, a, az első órán is azt tanítja, hogy a just, but, most, a jog, a tény és az erkölcs világa az egy optimális esetben közös halmazt is alkot, de azért ezek alapvetően eltérnek egymástól. Itt most nyilván fontos lenne, hogy ezek a területek a lehető legjobban meccésbe kerüljenek, és az emberek erkölcsi megítélése, a jogi szabályozás és a tényleges világba kifejtett tevékenységük az egy közös halmazt alkosson. Meglepő módon a Városliget tekintetében ez egyébként, hívjuk ezt önkéntes jogkövetésnek, vagy természetes jogérzéknek, vagy a józan néz szabályának az emberek jelentős részénél megtörténik. Tehát a Városliget a pandémiás helyzet óta egy sokkal kevésbé látogatott közpark. Én néha kimegyek ellenőrzöm az építkezéseket, illetve Különösen kíváncsi vagyok erre a helyzetre, hogy egy hívogató tavaszi napon mi is történik igazából, és azt kell, hogy mondjam, hogy szerencsére az emberek jelentős része csak a, a szükséges mértékben használja a Ligetet, óriási csoportosulások, még hogyha a sajtóhírekből néha más is olvasható ki a Ligetben. Jó, de nem ugye ez egy nagyon fontos dolog, amiről beszél, de ugye akkor a, konkretizáljuk, Ugye itt egy olyan a múlt héten született a döntés volt, amely uh, a kormány részéről plusz jogosítványokat biztosított az önkormányzatoknak, mai hír, hogy ebben egyébként ezt meg is hosszabbították, tehát nem a húsvéti ünnepekre, vonatkozik csak, és amely a veszélyhelyzetre való tekintettel a mozgásszabadság fokozott korlátozását tette lehetővé, és ezügyben a polgármester, a főpolgármester különböző budapesti területek látogatását próbálta ellehetetleníteni, és ennek kapcsán is más polgármester más településeket, de mi most Budapestről beszélünk, elnézést kérek azoktól, akik most az ország más részén néznek bennünket, hiszen számoljál azzal, hogy hihetetlen mennyiségű hallgató és nézőlet lett ahhoz képest, mint amikor kezdtünk, hiszen a a tévé rész, részéről a Spirit TV okán most olyan helyen is hallgatnak és látnak bennünket, ahol korábban soha büdös életben, szóval, és ez egy elég jelentős szám, szóval, hogy így bukott ki a polgármesterfő száján az, hogyha rajtunk múlt volna, akkor ma a liget is üres lenne. Igen, értem, abszolút. Csak gondoltam, hogy azért tisztázzuk, hogy mi is történik a valóságban, hogy még kontrasztosabban érezzük, hogy ezek a típusú nyilatkozatok és üzengetések, ezek mennyire a politikai térben zajlanak, és mennyire nem vagy nem feltétlenül a, a valóság ösvényén oson esz, és mennyire nem valós eseményekre reagál. Én is érzékelem, ha már országos nyitásról beszélünk, hogy a... A települési önkormányzatok vezetői a saját identitásukat milyen aktívan próbálják meg kifejezni egy ilyen jogosítvány kapcsán, és milyen eltérő szövet jön létre az országban. Van, ahol mindent megtiltanak, és van, ahol még azt is feloldanák, amit egyébként a kormány korlátoz, és ez nyilván a közlekedő edények elve alapján az embereket is egy kicsit jobbra-balra tereli az országon belül. De nyilván a rigetnek van egy kiemelt helyzete. Ugye egy tényleg egy szerencsétlen dolog történt, a vonatkozó kormányrendelet nagyon egyértelműen és világosan fogalmazott ebben az ügyben. Azt mondja, hogy a települési, a, tehát a helyi önkormányzatok azok, akik jogosultak a közterületek vonatkozásában bármilyen szigorító intézkedést tenni, és külön nevesíti a kormányrendelet, hogy Budapest esetében, ez a budapesti közterületeknél a főváros, a kerületi közterületeknél pedig a kerület. Azt kell látni, hogy ezen kívül nincsenek Budapesten közterületek, de én megértem, hogy egyébként ez nehezen összeolvasható különböző jogszabályokból, ehhez azért kell némi jogi vénat én azt feltételezném, hogy azért a fővárosban vagy a kerületekben kell rendelkezni. Jó, csak így, így, csak így a jogi védelnek azért volt másodlagos szerepe, mert itt most egy politikai üzenetet kellett megfogalmazni és kellett megcélozni vele a kormányt, mert úgy gondolta a főpolgármester tanácsadóstábja, hogy van rá muníció, én csak azt tudom mondani, hogy utoljára ma reggel akartam két embernek írni a Facebookon, és olyan messzire elküldeni őket melegebb éghajlatra egészen alpári szöveggel az igazságtalanságuk miatt, amik megfogalmaztak, hogy arra szavak nincsenek, hogy milyen indulat volt bennem, majd fogtam a telefonomat, leraktam, és ezt nem tettem meg. Igaz, én nem is vagyok politikus. Én az a helyzet, hogyha bármilyen csapatsportágat már nem merek itt külön megnevezni semmilyet, de bármilyen csapatsportágban valaki egész pályás letámadást alkalmaz, akkor abban egészen biztosan benne van annak a lehetősége is, hogy gyorsan gólt kap. Az ön lehetősége az általában kevésbé árazódik, de itt most azért ez megtörtént. Tehát nagyon határozottan akartak valami. Nem csak aztán ugye nem elég, hogy ez így volt, aztán ez szépen végigment a teljes pályájá, miközben előtte az ember nem is gondolt, hogy ennek ilyen hosszú pályája van, hiszen jöttél te, pontosabban mondva a Városliget, ZRT, és aztán átvették a politikusok a terepet, és teljesen leuralták az összes olyan vonatkozásait is, amiről az ember azt se tudta, hogy van neki. Igen. Valóban az a helyzet, hogy én azért próbálok mindennel együtt egy picit a tények világában mozogni, <gül> euh, még hogyha ez euh, sokszor zavaró is. Meg szangoz, sokszor. Egyre zavaróbb ez. ez. Lassan el, magunkra folyam. maradunk. Vannak olyan kérdések, amiknél én is néha elgondolkozom, hogy mennyivel egyszerűbb lenne. De a drága benzer, politikai... még mielőtt befejeznéd a mondatodat, figyelj, végre valaki megvalósítja az álmodat, hiszen arról beszélgettünk mennyi időn keresztül, hogy mennyivel egyszerű, problémamentesebb és zöggenőmentesebb lenne a város légez ZRT tevékenység. Az egy másik kérdés, hogy a légetvédők ennek de most egyszerre csak egy szegmens tudok megjeleníteni. hogyha ez az egész körbekeríthető lenne, és úgy lehetne végezni a dolgot, a koronavírus járvány akár e tekintetben is tudna segíteni, bármint kiderült, nem tud segíteni, de azért ez egy ilyen vízió volt. Azért még egy pikáns részletre, hogy hívjam fel itt a figyelmet, ami teljesen véletlen, ugye polgármester úr, Horváth Csaba Zugló polgármestere, még egy előző ciklusban, még 2010 előtti ciklusban egyébként, a Városliget ügyével, akkor fővárosi képviselőként, és az ő ötlete volt a Városliget esetleges befedése is, tehát ő nem csak a körbekerítésben, hanem még a fölülről történő elzárásban is gondolkozott. meg nagyot álmodni. Ahogy, ahogy telnek, telnek múlnak az évek, már, és feladatává is, kerül, feladatává is kerül mondjuk egy ilyen közterületi lezárás, akkor már önmagában a Városliget bekötő útjainak a az elzárása is nehéznek látszik, de ettől függetlenül azt kell, hogy mondjam, hogy polgármester úr végtelenül korrektúriált ebben az ügyben, tehát mind Bán Lászlóval, mind pedig Fűries Balázsjal konzultált az ügyben, és ő maga is minden lehetséges eszközzel megpróbált tenni annak érdekében, hogy a városligetben. A kormány szándéka szerinti, és azt gondolom, hogy minden józan ember szándéka szerinti állapotok megvalósuljanak. Jó, Itt azért Bence, azt áruld el nekem, hogy ma mennyire lehet számolni azzal, hogy a Városligeten belül közlekedve, kutyát sétáltatva, vagy kutya nélkül az ember rendőri igazoltatásnak teszi ki magát, mondván hova-hova? Nem jobban, vagy nem kevésbé, mint bármilyen budapesti közterületen. Itt azért Ezt válaszolom. Még egy dolgot érdemes tisztázni ebben az ügyben, hogy kinek van joghatósága ebben az ügyben eljárni. Ugye Magyarországon, anélkül, hogy túljogászkodnánk ezt a kérdést, ugye két féle cselekmény valósulhat meg. Szabálysértés vagy bűncselekmény attól függ, hogy melyik kategóriába tartozik az adott cselekmény a Városligetről. Egyébként konkrét statisztikáink vannak az elmúlt években, és azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon alacsony számú a bűncselekményeknek a száma. Annál magasabb volt viszont a szabálysértéseknek a száma. Itt a tilosban parkolástól kezdve, a közterületen életvitelszerű tartózkodásig, stb. stb. Ezeket ez a törvény a szabály, szabály értések kategóriájába sorolja. A, a rendőrség jogosult fellépni szabálysértések és, és bűncselekmények esetén is, viszont az a helyzet, hogy a jellemzően nagyszámban előforduló közterületi szabálysértések tekintetében elsődleges joghatósággal a, a korábbi közterületfelügyelet, most fővárosi önkormányzati rendészet, az, ami jogosult eljárni az úgynevezett föri, a városliget esetében is az ő joghatóságuk van egyébként meghatározva. Tehát, hogyha valaki a ligetben mondjuk a vonatkozó jogszabályokkal szemben e, gyülekezik csoportosul, akkor két dologra számíthat, vagy a rendőrséggel, vagy pedig a fővárosi önkormányzati rendő, rendészettel e, találkozik. Ugye itt szintén egy váltás volt e, az önkormányzati választásokat követően én azt látom, hogy a fővárosi önkormányzati rendészet is igyekszik a lehető legnagyobb erővel és a lehető legnagyobb hatékonysággal ellátni a feladatát. A mindennél jobban érzékelhető, hogy a Városligetben van egy nagyon erős egymásra utaltsága a fővárosnak és a kormánynak az eljáró ö, hatóságok tekintetében, hiszen, ö, és itt megint nagyon hosszan lehetne elemezni, hogy centralizált, decentralizált, koncentrált, dekoncentrált szervekről beszélgetünk-e például a Fővárosi Önkormányzati Rendészet, nem főnöke a Zuglói Önkormányzati Rendészeknek, de mégis van közöttük valamilyen együttműködés, szóval, hogy ez egy egészen, egészen bonyolult szövet. És van egy Városliget ZRT, aki alapvetően építető és vagyonkezelő, viszont nincsen hatósági jogosítványa. Tehát én, hogyha ha látok csoportosuló embereket a Városligetben, akkor egy... Kicsit úgy vagyok vele, mint a régi vízben az albán légvédelem, hogy rászhatom az egyik öklömet, meg rászhatom a duplán is az öklömet, de ezen kívül természetesen hatóságként nem léphetek. Egy fel kérdésem volna, a, a FA és a ligetvédők és az összes többi az át kell egy másik alkalomra. Azt kérdezem tőled, mert hogy akkor legyen monolit, monolitikus és alapvetően erről szólt a mai műsor, de még egy dolog, hogy ugye a komáromi erődnek az átadása, az valamikor ezekben a hetekben lett volna. Az egyébként megtörténik független attól, hogy nem fogadhat látogatót, vagy azzal mi lesz a helyzet? A komáromi erődben az épület maga elkészült, egyébként gyönyörű, tényleg fantasztikus, és végzik a szívem, hogy ezt nem tudjuk megmutatni ebben a másodpercben a nagy közönségnek, de de egy fontos attrakció maga a kiállítás, ennek az instalálása zajlik, és ez az ősz folyamára készül. Tehát ez nem májusban lett volna? Tehát ez, ez az ősz folyamán remélem, hogy addigra kellőképpen lecsenged a járványügyi helyzet, és akkor már nem csak az épületet, hanem az épületben megtekinthető kiállítást is birtokba veheti a nagy közönség. Egyébként azt hiszem, hogy nagy igény is lesz rá. Ráadásul ugye tele van olyan rendezvényterekkel, amik fedetten is működni képesek, úgyhogy rossz idő esetén is élvezhető ez a, ez a csodálatos erő. Tényleg gyönyörű egyébként, tehát hogy erről, erről még az indexen is nagyon jó. Cím, igen, a azt láttam. Végezetül, de nem utolsó sorban van-e bármi, amit te akarsz megjeleníteni, miközben én nem kérdeztem, és nem a Városliget és a Fa, ami meggyulladt, és nem a liget véd dualitás is, ami fontos, hogy elhangozik. Én továbbra is azt szeretném kérni mindenkitől teljesen értvén, hogy a főváros legbeépítettebb uh, kerületei hatodik, hetedik kerülettő szomszédságában talál, uh, található a liget, hogy mindenki uh, a józan és szabályai szerint használja a Városligetet. Természetes, hogyha valaki a, a szabadidős uh, sporttevékenységét egyedül, vagy a vele egyháztartásban élőkkel azt a Városligetben szeretné gyakorolni, ugyanakkor azt kérem szépen mindenkit, hogy a szükséges védőtávolságokat tartsák be egymástól az emberek, és lehetőség szerint nem most tartózkodjanak hosszú ideig a Városligetben. A liget egészen biztosan megvárja őket, sőt jó hír, hogy a törvénymódosításnak köszönhetően a zöld felületek mérete is nőni fog, és 2020 ba folyamatosan át fogunk adni újabb és újabb attrakciókat, amiket egészen biztos vagyok benne, hogy sokan és nagy örömmel fognak használni. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. A jövő héten valamikor 8-10 környékén kezdünk, mert ismét lesz Fülyes bales. Rendben. Nagyon köszönöm. szépen köszönöm, szia. Önök köszönöm. Ja. Gyorgevics Benedeket hallották, a Városliget ZRT vezérigazgatóját, és mint mondottam, vala volt, Önök termék megjelentést hallottak. Én tudom, hogy az én műsorom felhívás keringőre, de nem mindig lehet betelefonálni. De mindig lehet telefonálni, de nem mindig reagálok rá. másra belül Bazsó Péter doktor rendel kérdéseket kizállag az ő szakterületének. Orvostudomány, koronavírus lehet föltenni Jó reggelt! Elmagyaráztam a tegnapi elmaradásunk okát, elnézést a népnek és katonaságnak mondtam, hogy rendelsz, amennyiben az előző beszélgetések valamelyikére reagálna még hallgató, akkor tőlük rövid úton búcsút veszek, és remélhetőleg viszonylag gyorsan megérkezik az első hallgatói telefon, illetve nézői telefon. Jó reggelt kívánok! 061-877-0877 az elérhetőségünk Jó reggelt! Igen. Jó reggelt! Jó reggelt! Én mondok a Soros. Nem, nem ön a Soros. Leszámít, hogyha így hívják, akkor viszont mutatkozzon be. Soros Zoltán vagyok, vagy bármi más. 061-877-0877. Jó reggelt. Jó reggelt, Sárgyudit vagyok, kicsit késve a György úrtól szerettem volna megkérni. Az lehetséges, de György Javics úrral folytatott beszélgetés nem interaktív, Bazsó Péterrel folytatott beszélgetés interaktív, így aztán, hogyha valakinek olyan orvosi kérdése van, ami ugyan nem szakterülete feltétlenül Bazsó doktornak, de az orvos tudományhoz, valamint a hazai viszonyokhoz való értéséből fakadóan tud valamit mondani többet, mint amit én tudnék, akkor 061 Én most ilyen nagy kardinális kérdéseket nem szívesen tennék fel, különös tekintettel arra, hogy tegnap egy beszélgetés folyamán valaki megvilágította az elmémet, hogy valójában miért is kell felszabadítani 32 ezer ágyat, de ezzel azt hiszem, hogy téged nem akarnálak szórakoztatni, mert nem akarnálak téged a politika vizére vinni de nem, ha, ha lehet, azért van elővéleményem. Nem is, nem is a politikai vonzatáról, mert sajnos ez a legkevésbé fontos. Ugye, végig... De mert van már hallgatói nézői telefon. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt. Azt szeretném kérdezni, hogy... Bocsánat... Jó reggelt! Jó reggelt! Önmagát hallja azért ilyen lassú, figyelek! Nem tudom kikapcsolni. Ki tudja kapcsolni, de most ne abban küzdjön. Jó, jó, itt vagyok. Azt szeretném kérdezni, hogy van összefüggés a Bécségi oltás és a járvány között? És esetleg külföldön hogyan állnak ehhez hozzá? Vagy kaptak-e... Uh, BCG-oltást kötelezően jellegűen mindenki. Igen. Nagyon sokan vizsgálják ezt a kérdést, hogy van-e összefüggés a BCG-zés és a koronavírus járványnak a súlyossága között. Több vizsgálatot folytatnak, még olyan is felvetődött, amikor úgy tűnt, hogy az adatok azt mutatják, hogy valamilyen módon a BCG-zettség az védi a súlyosságától a beteget, hogy és rövid távol ez a védettség, hogy ö, újra kéne ott, ahol nem BCG-znek, BCG-zni most. Ö, ugyanakkor nincsen semmiféle olyan meggyőző adat, ö, ami arra ö, világítaná rá, hogy igenis BCG-zni kell, és igenis a BCG az védettséget biztosít rövid távon. Érdekes módon a polióval foglalkoznak most ilyen szempontból. Okay. Polio az a gyermekbénulás. Uh -huh. és, és az a Nobel-díjas orvos, aki a hív felfedezésében és szekvenálásában a legnagyobb eredményeket érte el, ő komolyan elkezdett foglalkozni azzal, hogy a polió az rövid távú védettséget biztosíthat. De ez is csak vizsgálat. Tehát a válaszom az, hogy bizonyította nincs. Néhány adat szól amellett, hogy azokon a helyeken, ahol bécégésztek, azokon a helyeken a járvány csendesebben zajlik. Köszönöm, 061-877-0877 és egészen addig, amíg nem telefonálná, bár szerintem másra belül fognak, visszatérhetünk arra, amit az előbb elkezdtünk. Igen, én a elejétől kezdve mindig mondom, hogy a sok-sok tragédia mellett a járványügy az matek. E, és a mateknek e, igazi szabályai vannak. Tesztelni kell, mérni kell a mért adatokból, és az egyebütt, történő lefolyásból. Körülbelül meg lehet jósolni azt, hogy adott területed milyen nagyságretű fertőzésekkel kell, és új fertőzésekkel számolni. Ugyanígy meg lehet mondani, hogy körülbelül mi, ami milyen nagyságretű halottakkal lehet számolni. Tehát az egészségügynek igenis fel kell készülni erre, és igenis kell ágyakat felszabadítani, vagy ágyakat teremteni ahhoz, hogy tudják kezelni a járványokat. az tudom, hogy jó reggelt! Jó reggelt! Kívánok! Volna egy kérdésem, hogy esetleg, hogyha betelefonálok, és tudnának benne segíteni. De már megtörtént, hogy, hogy betelefonált. mondja. Hogy a, a személygazolvány eltérhetik-e, amikor megyek vásárolni. Igen. Ez nem Bazsó doktor területe. Jó reggelt! Kívánok! Jó reggelt! Kívánok! Azt szeretném megkérdezni, hogy miért gondolja ön saját magáról, hogy ennyire megfelebezhetetlen. Úgy ülök, mint egy basa. Mármint, hogy én? Igen. Hát ő. annak születtem, tudja? Köszönöm, hát? hogy hívott. 061 Tudja, ez volt a legegyszerűbb leszerelési módja önnek. Ez egy olyan műsor, amely bátortalan kísérletet tesz. Fontos és fontos talan dolg szétválasztására. Most Bazsó doktor idejét rabolom. Azt az ön telefonjával tovább rabolni, már azzal kockázattal jár, hogy a jövő héten nem fog rendelkezésre állni és akkor az legyen az én ódiumom ezen nem osztoznék önnel majd amikor nem lesz bazsó doktor vonalban akkor bármikor felteheti ezt a kérdést és mert hosszabban elbeszélgetünk rajta nem, róla és nem sokkal hosszabban Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Jó reggelt, Az lenne a kérdésem a doktor úrhoz hogyha sem lesz oltóanyag, mi az oltási sorrend? Tehát kik élveznek előnyt vagy hogy, hogy van ez a, a, az életben, hogy egyáltalán lesz? E, biztos, hogy lesz. E, hal? Igen, csak vannak olyanok, akik úgy elmondják, lerakják is onnantól Igen. kezdve tévén nézik, e, vagy rádió egész, hallgatjuk. Egészen biztos, hogy lesz oltóanyag. Az, hogy ez az oltóanyag mennyi idő alatt lesz, meg azt senki sem tudja Tegnap olyan e, előjelzéseket lehetett e, hallani, hogy a legtávolabb időpont az 16 hónap is a leghamarabb e, e, valamikor az évvége jövő év elején Azt, hogy e, milyen sorrendben oltanak, erről nincsenek általában elfogadott szabályok, ezt mindent ország saját maga határozza meg, de hát logikus, a legesendőbbek kapnak először. Hát kérdezem meg tőled, ha már itt tartunk, hogy ez vajon pénzbe fog-e kerülni, hiszen az, aki gyártja, az nem biztos, hogy Magyarország lesz, és Magyarország, ha egyébként itt találnák föl ezt, akkor Magyarország se biztos, hogy ezt egyébként az állampolgárainak is ingyen biztosítaná, vagy ez olyan részletkérdésemmel nem érdemes foglalkozni? Hát de leginkább én nem tudok válas azok most halajlásból gyártanak. Várjáljuk, kutatnak. Gyüreget! Gyüregat! Jó, reggelt. Jó, reggelt. Jó reggelt kívánok! A doktor úrtól lenne egy kérdésem. Az operatív törzs nap, mint nap kiadjan az adatokat. Úgy, mint a fertőzött a hallottak szám, a gyógyultak száma, és a következő a karanténba levők száma. Én úgy tudtam, meg eddig úgy tájékoztattak, hogy a karanténba kétféle esetben lehet egy ember, hogy nyugatról megjön, hogy országból és két hét karantén, vagy olyan is, aki megbetegedett, de nem szorul kórházi ellátásra. Az lenne kérdésem, hogy ebbe a csoportba, a karanténba vannak mennyi az egyik, és mennyi a másik? Vagy... Igen, ezért valószínűleg nem, én nem tudom megmondani, de azt hiszem, hogy senki nem tudja megmondani, hiszen ezek a karanténok nagyobbik része önkéntes. Jó, registra! Az, az, hogy eh, Igen. kérdezheted? Igen. Eh, egy rövid kérdés, hogy azoktól, akiket azoktól, akik, kiengedtek a kórházból, az a több ezer ember, azokat testelik, mit tud róla? <sínt> biztosan nem tudok, logikusnak tűnik kezdeni. Egyet biztosan tudok, a Boris Johnson-t De nem Magyarországról van szó. Nem Magyarország volt. De, ez de, eszé eszé mi, szépen, mi nagyon aggódunk a Boris Johnsonért, de a magyar állampolgárok után, vagy a mi, azt törölve én. Igen, hát akkor ismétlen magam. Azzal kezdtem, hogy nem tudom. Azt mondtam, hogy jó lenne tudni. És a harmadik, hogy amit tudok, hogy a barizózat esze. Okay, okay. Egyébként nem vagyok teljesen meggyőződve a választásról. Jó napot kívánok, hogy, Juhán, hogy, hogy és van a kérdésem lenne. Nekem szívelégtelenségem van, gyenge vesseléktelenségem. <tos> <tos> Ma egészséges vagyok, miért azik a kormány össze-vissza, hogy minket érint ez, 67 éves vagyok, itt ülök, nézem az én műsorát, nagyon elégedett vagyok, és semmi bajom. Uram, mi a kérdés? Ez a hogy, kérdés, hogy, hogy, hogy, az az a kérdésem, hogy... hogy nekem semmi bajom, miért nem ér el engem a koronavírus? Te most elnézést, azt szeretné, hogyha Bazsó doktor meg én önre szabadítanánk a koronavírust, nem elég, hogy el elmú... nem, nem, nem, nem, szeretném, Lát... csak hál' Istennek, semmi bajom. Na de uram, azért anélkül, hogy a Bazsó a doktor, a doktor megnyilvánulna... A ön kimegy az utcára, és zömébe megteszi az utat a közért, és az otthona között, meg, majd az egyik meg, napon az ön meg, fejére esik nap. egy tégla, és meghal. Nap. nem, nem, nem, nem vagyok beépített tégla, minden... Jézus, már erre nem kell válaszolni. Köszönöm szépen. Tehát vannak olyanok, akik elégedettek a műsorommal, de én nem vagyok elégedett velük. Igen, Jó... de azért azt hiszem, hogy van meg mögött valami, amire lehet válaszolni. Eee, azt hiszem, hogy az úr félre azt, hogy bizonyos korosztályok és bizonyos Eh, emberek veszélyeztetettebbek, az nem annyit jelent, hogy ezek az emberek betegek, és hogy ők kötelezően betegek lehet. Azt jelenti, hogy igenis, bizonyos életkor felett, több az általában... Hát hogy az, hogy ő passzív vírushordozó, azt jelenleg nem tudhatja, hogyha nem tesztelték. Jó reggelt kívánok! Jó azt szeretném megkérdezni, valamelyik adon hallottam, hogy a denevér vírusából fejlesztették ki a teszteket, hogy... De mi az a denevér vírus? Hát, hogy a denevérből vettek vírus. Igen, és? És az alapján fejlesztették ki a teszteket, igaz ez? Ez mi izgatja? önt? Hát, hogy... Tételező fel, hogy, hogy erre úgy úgy válaszol étre, a doktor, hogy... Ez erre hogy ön... Ez nem biztos, hogy... Jó, én arra kérem önöket, hogy olyan kérdéseket tegyenek fel, amelyek az önök hétköznapi életét tekintve fontosak. Ne tévessék őse ezt a műsort, Eleklászlónak és Bálászlónak korábban a magyar rádióban sugározott természet -tudományos, természet tudományos rovatával, amelynek talán Simon gézabb volt a rovatvezetője. Tehát azért álljanak már. Azért Jó, mérsékelten de... szeretném. Tehát azért azt gondolom, hogy annál nagyobb a baj, semmint hogy mi ilyen Nikkel Szamovár szintjén röpüljünk igen, fölötte. Igen, azért kell segíteni abban, hogy ne keveredjenek összeint. Igen, de a problémája akinek problémája van, és akik fontoskodnak azokat, én a saját felelősségemre Nem, de amíg ezt nem telefonálnak, értem, addig tessék. De miután tudjuk azt, illetve nagyon úgy néz ki, hogy a vírus ö, állatról került emberre, és ez az állat, de vér volt. És valószínűleg ezt keveri össze a hölgy. Ö, tehát az első megjelent. De ott volt a tobzoska is. Jó reggelt kívánok! Igen. Jó reggelt Vanakot kívánok! A magas vérnyomás a leggyakoribb eh, rizikófaktornak számít. Ez azoknál is igaz, akik gyógyszer mellett eh, jó adatokat eh, produkálnak? A, a magas vérnyomás nem a leggyakoribb rizikófaktornak számít. A magas vérnyomás is, mint a krónikus betegségek egyike, úgy az, csak azt kérdezi az úr, hogy az ő, de ha ő kezelt Tehát, és ilyen, rendben van, lesz, akkor vajon... Lesz pont, lesz pont a mondat végén. Természetesen minden olyan krónikus betegség, ami jól karban tartott, kezdettel fogva kezelt, az csökkenti a veszélyezettségét, Nem csak ennek a betegségnek, hanem a krónikus betegségből fakadó többi baja is kevésbé lesz. Tehát a válaszom az, hogy a karbantartott tartott védnyomás, az sokkal jobb, mint a nem karbantartott tartott védnyomás. 877 0877 Bazsó doktor rendel, és elsősorban, hogyha olyan kérdésük van, amiben ő konkrétan ugye nem fog tudni megnyilvánulni, mert ugye nem látja az önök kórpapírjait, meg nem is tudja megvizsgálni önöket, de ha olyan kérdés van, ami az önök betegségével, vagy a betegségükkel kapcsolatos, aggodalmukkal kapcsolatos, akkor hajrá! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Fábián Sándor vagyok. Tisztelettel szeretném kérdezni a doktor urat, hogy azokon a területeken, ahol ő, így, régóta nincs háziorvosi orvosi szolgálat rendszeresen, ezek ugye a legel... Kiessebb, ki, kieső területek, ott van érsége az, hogy a járvány ott virulens lesz. Hú, ez egy nehéz kérdés. Nem gondolnám, hogy összefüggés van. A kettő között. Nem gondolnám. Ezek a területek, ezek általában kis és általában nem sűdőn rakottak. Tehát nem hinném, hogy ott nagyobb valószínűséggel terjed. Egy probléma van, ha bekerül, az viszont a kisebb közösségekben hamarabb elterjed. De nem azért, mert volt közveti orvos vagy nem, vagy családorvos. Jó reggelt Üdvözlöm, jó napot kívánok! Érdeklődni szeretnék a bozsó doktor úrtól, hogy nekem nincs házi orvosom. 65 éves elmúlt egy, a másik, meg a jobb oldalam annyira fáj a lábam, hogy egész éjjel most már három heten amalszom, algopirinczedek. Nagyon szeretném megkérdezni, hogy ilyenkor hogy vehetek orvoshoz? De kihez? É, nem a értem, Fáj nagyon, és az egész... Kettő válaszolhatok. percig tart még a tv is, úgyhogy ezt kalkuláljuk, igen. A válaszom az, hogy azt nem olyan, hogy kell, nincs házi orvosa, olyan nincs. Van házi orvosa. Azt, 65 éves elmúlt, a, a helyettese meg elvújt. A Honbét Kórházba járok. De biztos, hogy van valaki a, a házi orvosi felelős. fevelős. Ilyes, jár... akkor híthatom a... A házi, tehát a ügyeletet, itt tetszik igen. gondolni. I és a Honvédban milyen betegség miatt, miatt a miatt jár? Nem, a, most három hete annyira pályázat. Nem, a, a doktor honvéd... mást kérdezett, azt kérdezte, hogy miért volt a Honvéd kórházban? Mert ott van a házi orvosom. Na, Honvédban rendelte a házi orvosa? Igen, igen, igen akkor egész biztos megvan oldva az, hogy kihez kell forduljon. Tehát a telefonon érdeklődik, megmondják, hogy kihez kell fordulni. Rendben, igen. És a második kérdésemre tetszene tudni válaszolni, hogy itt az ágyékontól kezdve az egész jobb lábam táj, és a jobb oldalamra tekszem, a bal a kezem nagyon zsibbad. Kölgyem, ön ö, hinne egy olyan embernek, aki válaszolna egy olyan... Egy kérdésben, amikor nem vizsgálta meg a beteget, akkor miért megyünk el orvoshoz? 061 0877 ma 2020 április 16-a van a tévéműsornak, másodperceken a szószoros értelmében vége van. Mindazok, akiktől elköszönök, megtalálnak, ha írnak a pont, Fiala János ez a nevem, kukac.gmail.com e-mail címre. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, ha nem ez volt az utolsó, akkor holnap 4185 találkozunk, és hajrá internet! Jó reggelt! 061877-0877 az elérhetőség Imáron a 87.6-ot figyelő, valamint a minket interneten követők számára ki fog derülni, hogy ez a közeg mennyire aktív. Egyébként egy kicsit visszakanyarodnék arra, hogy az oltás hogy lesz is, hogy mennyire lesz drága vagy nem lesz drága. Nagyon valószínű, hogy ezeket az oltásokat ezek. Éppen azért, mert a társadalom önvédelmét szolgálják mindenhol, nagyon jutányosan vagy ingyen fogják hozzáférhetővé tenni. Majd meg fogják keresni, megkapják a pénzt, mert ez baromi sok pénzben kell ezeket kidolgozni és előállítani, majd meg fogják kapni más gyógyszereken keresztül. 061877 0877. Ugye ez most egy másik időság, mint amiben mi korábban beszélgettünk, az 8 és fél 9 között volt. Ebben az idősában 8 óra 44-46 között. Én elköszönök a tévénézőktől, akik egyébként egy egészen másik korosztályt és egy egészen másfajta populációt jelentenek, mint a klasszikus kejfejjancsi hallgatók. Ha módonban áll, akkor a jövő héten a szokott időben jelentkezem. Ha nincs extra mondan, Mondód, elköszönök, de ha van, akkor szívesen meghallgatom. Elköszönöm az, hogy most egy, egy fontos szakaszba került ez az egész betegség, és ennek a betegségnek a további eh, kezelése, mégpedig abba, hogy nagyon sok országban az eddig érintettek közül, akik erősen érintve voltak, kezd platózni a betegség. Tehát nem növekszik látványosan az új betegek száma, van, ahol egy picit csökkent, de még nincs elég idő, majd egy hét múlva lehet megmondani, hogy tényleg ez a három-négy nap, ami platót mutat, az valóban igazolodott. -e. Tehát valóban érdemes foglalkozni azzal, hogy milyen ütemben fog újra életni a társadalom. Ez sokkal bonyolultabb kérdés, mint meghalasztani a társadalmat. tehát El lehet rendelni kiállási vilalmat egyik napra a másikra. Ki lehet osztani maszkokat egyik napra, a másikra, mindent meg lehet csinálni gyorsan, pontosan jól megtervezve, visszaállítani az embereket a mindennapi életükbe, a termelést elindítani, a gazdasági érdekeket is figyelembe véve, és még megtartani, a járványtani szempontokat is vigyázni, hogy nehogy nyom megint, ez nagyon bonyolult lesz. Nagyon szépen köszönöm, és akkor napközben még hívlak, hogy ígértem. Igen is. Köszönöm szépen önök, Bazsó Pétert hallották, dr. Bazsó Pétert, aki egyébként honvéd kórházilag viszonylag többletinformációval bír a múltjából adódóan. Ha bárki bármilyen ügyben belejött, hogy aki a basa ügyben telefonált és most hall bennünket, vagy hall engem, mert hogy 87-6-on hallgat, vagy interneten, Akar ismét telefonálni, azok rendelkezésére állok. Nagyjából 9 óráig, mert azt mutatta a hallgatottság és a nézettségi görbe, hogy lehet bármilyen fontos téma, lett bármilyen fontos vendég. 9 óra vagy 9 óra után, de mindenféleképpen még negyed 10 előtt rohamosan elkezd csökkenni az érdeklődés a műsor iránt, hogy ilyen intin is beavassam önöket. Azon műsor iránt, amely az elmúlt időben a 9.-10. leghallgatottabb műsor, volt, és amelynek műsorkészítője azzal dicsekedhet, hogy legutóbbi szombati műsora a 20. legnézettebb műsor volt a kábelcsatornákon fogható országos műsorok közül, amely természetesen a stábnak és a tévének is az érdeme, vagy elsősorban az őék 061-877-0877. Ha bármivel jelentkeznek, akkor beszélgetünk, ha nem, akkor az elkövetkezendő 11 perc zenével telik. mennyiben senki nem telefonál, akkor a műsor 9 óráig sem tart. Ilyen nem volt az elmúlt időben, de az biztos, hogy szemlehányást nem teszek Önöknek. Ma is, ha tetszik, tartalmas szalonnás reggelink volt. Én csak megköszönöm, hogyha megengedik, hogy hamarabb elmenjek. Amennyiben nem telefonálnak, hogy még nagyjából két percig maradok, mert a zárózen az öt és fél perc. Aztán a kilenc órás hírek vagy lesznek, vagy nem lesznek, de az már nem az éjjelenlétemben zajlik, mert nem szeretném kitenni magamat annak, hogy olyan hírek hangozzanak el, amelyek nem a legújabb adatokat tartalmazzák. Ezügyben megkerestem a főnökséget, de hogy mennyire gyorsan és hathatósan tudnak cselekedni, az már ki fog derülni, és... Ha az nem történik meg, akkor a következmények elől innen elmenekülnek. 061877 877 0877 ma 2020. április 16-án Csütörtökön Legközelebb holnap lesz, Kejfej minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, és természetesen akkor lesz holnap, hogyha ez nem az utolsó adás volt, csak kísérleti. Távolétemben dörö.fi, aljanos kukat gmail.com, és egészen addig, amíg a Beatles szól, addig hívhatnak, a zárul zene alatt már kétséges, hogy én fizikailag itt volnék a helységben. Oh uh -huh. Pedig a hallgatók az internet alapján ugrásra készen itt vannak, ezzel együtt nem telefonálnak, de ebből is látszik, hogy ez egy olyan interaktív műsor, amelyben a hallgatás azért hála jó Istennek fontosabb, mint a betelefonálás, és azért hála is köszönet jár az én hallgatóimnak, az én törzs hallgatóimnak. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra! Fiala hallották! So